La tunorocul. Odată de mult. Doi prieteni se hotărâseseră să colinde prin lumea largă în căutarea norocului. Amândoi erau tineri și voinici, numai că unul dintre ei era cam leneș, pe când celălalt era harnic și muncitor. Hai, prietene, ești gata? Uite, deja soarele e sus pe cer. Bine, uite acum. acum.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 Lecaseră ei la drum și, într-un târziu, ajunseră aproape de palat. Da, iată că ceva ca un fluture mare, dar uh, un fluture ce părea făcut. Venise spre dânsi cu toată iuțeala. Când se apropiase mai bine, cei doi flăcăi văzuseră că nu era un fluture, ci o fecioară. De nespusă frumusețe, îmbrăcată într-o roche albă, ca pânza de păianjen, iar pe cap, cu o coroană de diamante. Tii, ce frumusețe! Veniți după mine, haideți, veniți! Dar ce? Altă treabă nu avem decât să alergăm după tine ca doi nebuni? Prietene! Hai, după dânsa. Hai. Cine ești tu? Fată dragă. Sunt zâna norocului. Iar palatul ce se zărește în vârful muntelui este locuința mea. Dacă vreți, puteți veni la palatul meu. Vă spun însă că nu aveți timp de gândit sau de odih.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 dar mai bine mă las pe gubaj decât să-mi rup gâtul sau picioarele Ei, dacă mai ai trimite un cal care să mă duc, ar fi cu totul și cu totul altceva Dacă nu vrei tu, merg eu Să auzim de bine, prietene? Bine! La revedere! Aș fi mers și eu la palat dacă s-ar fi găsit pe aici un cal care să mă care, altfel... Pe când tânărul Celeneș se pregătea să se întindă de la loc pe iarbă Dintr-o dată se auzise un nechezat, Întorsese capul și cei fusese dat să vadă. În cal, cu șa și frâu, Stătea înaintea sa. Iată ce înseamnă să ai noroc. Hai! di mai i În câteva minute ajunsese și lăsase în urmă Pe tânărul ce mergea pe jos. Cam pe la ora prânzului Calu se abătuse Din drum și intrase Într-un tufiș umbros He, bine-ai făcut Mai căluțule Îmi era foame și mă simțeam cam Obosit De altfel se știe, nu-i așa căluțule Că grava strică treaba Hai să desfacem Merindele acestea și să mâncăm Și după aia Un pui de sopl ar fi tocmai bun Eu am tot timpul să ajung la palat. Ce mai pui de somn trăsese, Îi putei bate cu toba la urechi, Că tot nu s-ar fi trezit. Între timp, prietenul său, Încet, încet, trecuse de el, Și se îndrepta spre palat. Ah, ce bine! E vremea să pornesc din nou la drum. Hei, căluțule! Căluțule, unde ești? Calu... Palo... Nicăieri, în locul său, un măgar. Un măgar bătrân și slab. Mamă, ce arătanie! Însă decât pe jos, mai bine și asta. Hai, Dihanie! Arată-mi ce poți! Măgarul mergea încet, încet de tot și făcea popasuri dese și lungi. Când ajunseseră într-un desiș, unde nu puteai vedea la doi pași, măgarul se oprise. Tinerul coborese de pe măgar și încerca să-l facă să meargă mai departe. Hai! Hai! Ce nu mai vrei? Ia stai tu așa. Nu vrei cu frumosul? Ia să-l luăm noi bățul acesta, poate așa vrei. Na! Na! Mai vrei? stai așa. Unde fugi, tare nesuferită? Acum ce mă fac? A fugit pocitania. Doamne, nu mai pot. Între timp, a și celălalt tânăr. Ce faci, prietene? Unde-ți e calul? Ce cal? e cal? Măgarul poate. A fugit. Hai cu mine. Nu mai avem mult și ajungem. Dar grăbește Te grăbește-te. Ai auzit? A sunat ceasul din turnul palatului de ora 11, mai avem doar o oră. Un cal un cal, un cal, un măgar sau orice-o fi să mă duc la palat. Atunci eu nu te mai aștept. Am plecat. Hai, hai și tu, prietene. Nu pe jos. Mai mine mă întind și mă culc. Fie cum dorești. La revedere. Dacă tânărul celeneș s-ar fi sculat și-ar fi pornit-o, Alergând împreună cu prietenul său spre palat, Este sigur că ar fi ajuns la timp. În loc de așa ceva, el zecea trântit pe jos Și făcea ochi roată Doar, doar o zărit Din nou un cal Ceasornicul bătuse acum De 12 noaptea Luminile palatului Începuseră să se stingă A 12 a lovitură, În aceeași clipă Porțile palatului se închiseră Cu un zgomot puternic Palatul norocului se închisese pentru totdeauna pentru tânărul cel Leneș. De atunci, despre el nu se mai știe nimic. Se știe însă că tânărul cel harnic a fost primit cu toată prietenia de către Zâna Norocului. După ce a plecat de acolo, Zâna l-a ocrotit în viață și l-a ajutat să aibă parte. De un trai fericit, după cum ați văzut, dragi copii, degeaba ai cal, degeaba ai măgar sau ce-i mai avea, norocul ți-l mai faci și singur. Ați ascultat Palatul norocului, poveste populară au interpretat actorii Sorin Gheorghiu, Anne Marie Ziegler, Bogdan Caraja, George Ivascu